Нині ж молодому Чорбаджиєві випало особливе щастя – вітати від яничарів нового султана і записувати його до свого полку. Нуралій кивнув головою. Чорбаджиєві подали чашу, наповнену щербетом, і він, карбуючи крок, підійшов до султана. «Великий із великих, султане над султанами!» – промовив голосно. «Раби твої!» Непереможне військо Яничар хочуть зустрітися з тобою в країні золотого яблука на Дону, Дніпрі і Віслі. Ібрагім взяв чашу з рук Чорбаджія, вихилив до дна, наповнив її вщердь золотими монетами і вигукнув до Яничар. Войни, згадайте славу римлян, колишніх повелителів світу. Продовжуйте їхню славу. Перемоги Магометан хай будуть для невірних карою небесною. Великий візир, шанобливо схиливши голову мову, хай кануть у серця воїнам слова великого Магомета-завойовника. Ібрагім блимнув очима на земпашу, він аж тепер зрозумів, що візир глузує зні. Яничари вигукнули дружно Кизил ельмада, герішурюс, примітка, ми зустрінемося в країні золотого яблука. А коли затихла луна, і над майданом залягла хвилева тиша, почувся враз жіночий лемент. Аліме, сину мій, стара жінка проривалася через ланцюг, Субаші простягала руки, повторюючи, ти живий, Алі, ме, синочку мій. Чорбаджі повернув голову на голос жінки, він упізнав Нафісу, густо побагровів, погляд його зустрівся з нур Аліїви. Бачив, як волочать жінку через вулицю, б'ючи її, штовхаючи її. На вулицях веселився народ. Султанський почет прямував до біюк-сарая, минаючи двір Айя Софії, де поруч із Тюрбе. Громовець. Султанів виросла нова могила. Старий Турбедар, тобто цвинтерний сторож, читав у голос Фатиху, першу суру Корану, за опокій душі Амурата IV. У головах лежала біла черма, на шовкових шалях що вкривали гріб, золотів напис «Тільки Бог вічний». Наступного дня в годину прийому великий візир Азем Паша зайшов у тронний зал повідомити падишаха про стан державної скарбниці. Ібрагім сидів на троні і насторожно дивився на величного старця, який гордо, не кланяючись у пояс, Ступав серединою залу. Знав молодий султан, що ця людина є нині господарем імперії, і довго ще Азем Паша вирішуватиме державні справи, не радячись, а доповідаючи про них султанові. Так сказав Шейхуліслам. Ібрагім вдоволений був із цього, адже він ні з чим не обізнаний. Але згадалися їхні слова Візира під час параду, і в душі несвідомо наростав протест проти будь-якої його пропозиції. «Я повинен, – сказав Азем Паша, – ознайомити тебе, о султане, станом державної скарбниці, яка держить цей трон». Довголітня війна з персами спорожнила куфри, а здобути багдадське золото не наповнило й. Крім цих мішків із грішми, що стоять на показ біля дверей залу-дивану, в особистій султанській скарбниці небагато знайдеться. Чи не варто б зменшити плату? Ібрагім підняв руку, зупиняючи великого візира. Дотепер він був позбавлений потреби мислити, але вчорашня церемонія вже почала лягати тягарем відповідальності на плечі. Йому ще хотілося по хлоп'ячому скрикнути «Дайте мені спокій, я хочу відпочити!» Та розумів, що мусить щось робити в цій державі, якою звелено йому. Як? Чиїми руками? Чиїм розумом? Радили слухатись великого візира? Але Ібрагім не хоче. Не хоче. Майнула перед очима образа. Потайної валіде, гидкого кезляр Агизамбула, і зупинилася стрічка пам'яті на постаті Нуралі, який, мов ангел, монкір, що воде людину понад пеклом у рай, появився кілька днів тому у дверях двірцевої тюрми. «Накажи покликати Нуралі», – сказав. Він воював за Муратом у Багдаді. Йому же краще знати про воєнні витрати. Ліва рука султане не знає, що робить право. Ну, Ралі воював у Багдаді, я ж залишався в столиці. Я не чаребилась, що правда хоробро, проте надто великої плати вимагають за кров. Про це добре знає Дефтердар і я, великий візир. Замбул, що стояв за портьєрою. Підслуховуючи, миттю вибіг, і за хвилину перед султаном стояв зігнутий у пояс Яничарага. — Я слухаю тебе, султане. Ібрагім продушив у собі здивування, як швидко все робиться. Тільки-но задумав покликати Нуралі, а він уже тут, наче прочув бажання султана. Що можеш ти сказати про витрати на війні з персами? Нуралі, запитав султан. Багато крові пролилося султане. Чи зуміють навіть найбільші мудреці світу назвати скарб дорожчий за кров султанських лицарів? А ще коли згадати, що вона лалася невинно, не в боях, в зачинених казармах, на скутарі від меча жорстоко амурата. І ні одного акче не заплачено – ні за багдадську, ні за скутарську кров. Твої воїни чекають плати, султане. Закінчив виклично яничар Агам. Ібрагім зрозумів, ну ралі не просить, а ставить ультиматум. Він знає, що це значить, коли яничари вимагають грошей, а султан їх дати. Султана Мустафу вперше в історії Туреччини скинули яничари з престолу, коли той знизив платню яничарам. Та цього хоч залишили живим. Жорстокішою була доля його сина Османа II. Після поразки під Хотином яничари зажадали такої ж, як і нині плати за кров з золотом. Не знайшовши ні алтина в порожній скарбниці, Осман наказав перетопити золотий посуд що зберігався у фортеці Адіку. Золото виявилося низькопробним. На ринку курс грошей катастрофічно впав.